Батьки сподіваються, що незабаром дівчина вийде заміж і буде доброю газдиною. Однак Богдан заміж не поспішає та й взагалі відрізняється від решти сільських красунь. Перед усім не дівочими уподобаннями, адже любить читати і, як раптом випадає вільна хвилина, бере до рук книжку. А ще Залюблена в театр і грає в самодіяльній місцевій трупі. Зрештою, самі Туричі теж не просто село, бо в ньому досі вміють варити вересовий мед. Його вживають і як ліки, і як трунок, і як хмільний напій. А ще терпкий і солодкий смак вересового меду може бути грізною зброєю проти ворогів. Сторінки роману Надії Гуменюк «Вересові меди» читає авторка. Слухаймо. Димка, висока, худюща, в чорних блусі і спідниці та білій перкальовій хустині в синій горошок, зав'язаній молодичкою на темно-каштанові зі срібними прожилками сивини голові, забрала кошики, поставила їх на лавку, пильно глянула на незнайомця з-під примружених повік. А це кого ти, богоданцю, у наших вересових кущах надибала? Чому в соснині між грибами цього худюського пенячка підібрала? Дино, який білюсій і аліганський. Дякую, пані Димко, за аліганського пенька. Красно дякую, що мухомором не обізвали. Врахую ваше зауваження. Якщо в цьому гостинному селі буде добре годувати то обіцяє багато їсти, хутко поправитися і стати справжнім буровиком. Тільки ніхто мене в кущах не знаходив, я сам знайшовся. Федір артистично поклонився перед димкою, а тоді вистроючився, як на параді, змахнув головою. Федір – єдиний син Данила, не Галицького, а Лесика. Театральне псевдо – Теодор. Тимчасово мешкаю у Львові. Студент, учусь на історика. Приїхав збирати матеріал про ваше мальовниче і героїчне село. Кажуть, що тут багато чого цікавого було під час війни якої такої війни?» – перепитала Димка. «Через наше село тих воїн прокотилося, як чорний хмарись через осіннє небо». «Ну, не наполеонівської, це точно. Австро-угорсько, німецько російська. А, ти про велику, про царську. Царську війну я туточки пережила, на своєму хуторі. На хронт не ходила, спукалок не стріляла, мендалів не заробила. То що мені про неї балакати? Була та й Богу дякувати за гула, хай трястя тій війні». Так-таки вже немає про що балакати. Казали мені, що тут, у вашому селі, чудо сталося. Нібито чиїсь солдати помирали, ну зовсім трупами стали, а на третій день ожили. Як Христос, димка тричі перехрестилась, не богохульствуй. І хто тобі наплів такого телесику? Я не телесик, а лесик. А ви не хочете, значить, бідному студенту нічого розказувати?» Федір тяжко зітхнув. Ну що ж, а може все-таки згадаєте, я ще цілий тиждень до кінця вакацій буду тут. Якщо що, то шліть гінця до будинку Юрка Горославця. Це ж котрий такий Горославець. Часом не Катерини книги син, перепитала Димка. Книги, здивувався Федір, яке дивне прізвище і зовсім не поліське. А то і не фамілія, то по-вуличному. І чого це не по-поліщуцьки? Димка ж образилася. Книгами у нас пташок називають, тутешніх лугових, що цілими днями на травою книгають таки гичуть. Чаю, чи що, перепитав Федір. По-твоєму чайки, а по-нашому книги. А фамілію Гориславиць у Туричах аж три родини має. Як їх оприділяти, щоб довго не розтопмачувати? От кожної нарекли по-іншому. Катерина по-вуличному книга. Чайка значиться. Але по-нашому, по-сільському, по-тутейшому. То ти кажеш, до Юрка книги приїхав? Із з Юрком. То мій товариш, ми з ним в одному університеті вчимося і в одному театрі разом граємо. В неділю у вас будемо виступати. Ну, не тільки ми, студенти, ще й справжні актори мають під'їхати. Приходьте до школи. Не хвилюйтеся, платити не треба. Скажете, що від мене, від знаменитого артиста Теодора Лесика. Прошу більш не плутати з Телесиком. І вас не тільки пропустять, але й у партері у першому ряду посадять. Федір з усіх сил намагався сподобатися Димці, завоювати її прихильність. Але вона тільки рукою махнула. Куди вже мені? Ходулі не ходять. З хати ледь виплентуюся. Як шкода, то може вам ровера позичити? От жипало, от годзікало. Димка ледве стримала сміх. Покладе знаця стара баба-домка свої хорі ноги на ровера, та й він сам повезе через усеньке село. А педалі на тому ровері хто крутити буде? Я, охоче зголосився Федір, посажу вас на раму та й повезу, як справжню королеву. От і везив же себе сам. Та я що, я хоч зараз, але тут таке діло... Про війну, я так розумію, ви говорити не хочете. Ну, на фронті не були, медаль не отримали, хвалитися немає чим. То, може, свою найбільшу зовсім-зовсім на військову таємницю розкажете, га? Ту, що так від усіх ховаєте. От розкажете, і мене як не було. Клянусь, одне колесо тут, а друге там. Димка чогось зблідла, задихалася, закашлялася, в неї дрібно затремтіли пальці, да накинулася до відра, набрала води. Що з вами? Випийте. Димка сукотила зубами б кварту, Господи, та що це справді з нею? Тільки що нормально говорила, навіть сміялася. Чи дані привиділися це її тремтіння та цокотіння? Бо Гіс ніби нічого і не помічає, таравеніть собі далі. Я, знаєте, ще й легенди, міфи, пісні народні записую, рецепти там всілякі старовинні. Федір справді дістав з кишені невеликого записника, тонко загостреного олівця. Може, щось із цього згадаєте і розкажете? Це не для мене, а для історії, для придешніх поколінь. Скажімо про вересовий мед, який ви збираєтеся готувати з ось цих квітів, який я, Лесик, власною персоною приніс до вашої хати. То от чого ти блутали оцебенське тут барвінком, коло старої баби стелишся? От чого жипалиш, або дай тебе муха вбрикнула. Димку раптом попустило, вона глибоко і полешно дихнула, віддала дані кварту, підвелася з лавки, прийшлася через хату, виставши поперед себе ціпок. Ну, намірився писати, то пиши, писако. Знаєш, чого ті книги так жалібно кигичуть та тривожаться? Ні, станов плечима Федір, а чого? А ти слухай, чого? Було то вельми давно, ще як татарва по наших землях рискала. Налетіла орда поганська відбитого шляху на село, як дощова хмара на чисте небо. Люди кинулися до річки, перепливали її і ховалися в лісі. А ідна жінка з маленькими діточками не могла вельми бігти, а переплити річкою поготів, бо ті путь свірінки обліпили її з усіх боків. Йідне на руках, друге за спідницю вчепилось, третє за сорочку тягне, четверте за мамкою лечкандибає. Дійшла молодиця до річки, упала в труу під кущем лози, дітваків своїх до себе притулила. Лежить бідна голова і молиться, просить Бога, щоб одвів біду чорну від неїних не діточок дрібних. Почув Бог ту молитву ревну материнську, відвів нечисть чужинецьку від берега. Повернули ординці коней на дорогу і вже скакати на неї намірились. Аж тут Йден почув, як голосна книга кивича. Дивиться, а вона над кущем лози кружляє кружляє, книгає і книгає. Догадався хитрий татарин, гукнув свою орду, і поскакали вони до річки, та й убили діточок дрібненьких, а жінку в ясир узяли. Розгнівався бог на ту пташку нерозумно, та й з того часу кричить вона отак над своїми дітьми, крила заламить та држить від страху, щоб не знайшли їх люди у траві і не забрали з гнізда. Генда сказав Федір. красно дякую, пані». «А про вересовий мед?» «Он ходник до порога, а он і від ходника до воріт дорога». Димка розсердилася, чи вдає, чи розсердилася. «Рецепт вересового меду йому скажи. Може ще й цидулку написати, на тарелі золотій подати?» «А вже ж! Уже й розігналася дурна баба». «Зупиніться, не біжіть, говоріть сидячи». Федір схопився рукою за кінчик піднятого димкою ціпка, нагнув його донизу, зітхнув нагарно приречено.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 Щоб у кого не приключилося, сюди прибігають, Незенько кланяються, домочкою називають, Красно дякують, хто копійчину принесе, Хто лагодзінку якусь. О, згадала, візьми на собі богоданцю там намиснику, На середній полиці, у синій філіжанці, Яку ти мені на Великдень подарила, Два рожеві м'ятні півники на патичках. Це ж треба, мої улюблені, зіткнув Федір. Не знебощуйся, не підлещуйся. Все одно ніс не получиш, лагодзінки то для дівчат. А вже ж.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 Щоб торкався до неї. Ні, ні, і ще раз ні. Віддимченого хутори аж додому йшли пішки. Про що вони тоді говорили? Здається, про той же вересовий мед. Вже й півні поснідали, а наша красна дівонька досі з подушкою обнімається. А людські діти ондечки бульбу копають, бо в театрах до до самодосвідку не сидять, бо на гульки не ходять, коли на полісі короботи. Півнішні лапи не обросили, і дзьобини намочили. Он тільки-тільки злітають і сидела, і розправляють крила перед своїми розкуткудаканими курячими гаремами. І на городах такої ранньої порині лялечки. Гледана мовчить. Спробуй заберечь. Тоді вже маму до полудня не зупинити. Хай уже на сабаниця, хай відведе свою душеньку. У школі вчора виставу показувати не дозволили. Солтис заборонив. Сказав, то польська школа, а п'яса мужицька. Люди запротестували, збиралися послати делегацію до пана Косінського, просити, щоб на Солтиса вплинув. Але Солтис тільки хмикнув. «Ідіть, ідіть!» І від пана те саме почуєте, що від мене. Думаєте, я з ним не радився? Сам придумав, сам сказав. Хочете дивитися свою виставу? Шукайте собі якесь подвір'я. А то доходитися до того, що ваш театр зовсім видбереть із села». Делегати почухали потилиці та й махнули руками. Дана дивувалася. «Ніби ж не вредний Януш Косінський. Зовсім не такий, як, скажімо, пан Варгіцький у Підлісному». Той завше приндеться, каверзує, а часом як з ланцюга зривається, репетує, аж ногами тупає. Торік людям за роботу не заплатив. Гнулися, гнулися на нього селяни, і в маєтку, і на полі, а він в кінці ще й винними їх зробив. Сказав, що їхні свині його поле перерили і бульби на кілька ландухів зжерли. А це ж збитки, і хто же за них платити має. От і вважайте, хлопи, що відробили панові за своїх дурних голодних свиней. Скільки не доказували йому, що туди ківеприз лісу занадилися, що на людських городах в них спасу немає, бо розплодилося тої звірини так багато, що доведеться біля села сторожів ставити, а в лісі відстріл робити. Але з Варгіцького, як з гуски вода, де ж би, щоб його пропало? Ні, Янош Косінський не такий, він спокійний, розважливий, бібліотеку велику має. Чи правда всі книжки у панській бібліотеці тільки польською мовою? Але ж польською Дана і в школі вчилася. Спочатку у них був хоча б урок української, бо того вимагав кресовий закон, але потім вчительку-українку чи то звільнили, чи то кудись перевели. Польські вчителі української не знали, тож викладати її не було кому. Більшість сільських дітей саме через ту чужу мову, що ніяк їм не давалося, і кинули науку. У шостому класі зданою навчалося всього п'ятеро учнів. Януш Косінський також навідувався до школи. Казав, що туречам дуже пощастило, адже в сусідніх селах діти вчаться по хатах, а тут таке ошатне приміщення.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 Бо їм більше нічого робити, як їх фантазію читати. А сільській людині і так мороки вистачає. Та Дана уявити не може, як би жила, якби не мандрувала сторінками книжок. Але цього разу такі незвичайні люди примандрували у їхнє село. Чого ж пан Косінський проти них? Чого заодно із Солтисом? І чого той Солтис раптом так сконозився? Тільки через те, що вистава мужицькою мовою, довелося театрію перебиратися із школи до бондарукової клоні. Вона найбільша на кутку. Прийшли на таку рідкісну оказію чи не половина села.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 Пізно ввечері, коли вже у господарка запорили всю роботу, нагодували соней, подоїли корів, позаганяли у загородки гусей та качок. Бо ж неділя неділею, а бидло голодним і недоїним на ніч не заставиш, птицю на дворі на розправу лисицям та куницям не кинеш. Тож і закінчилися вистава мандрівного театру пізно. А відтак і розійшлися всі аж за північ. Через дано і батьки не спали, виглядали її. Але не це, гризе мамо, ой, не це. А чого це ти сама одна пошпацірувала? Степана не покликала, га? Гвавтоньке було того театра бігти. Чи може о той оцебенський артист з ровером уже голову замакитрив? Встид який, степця прийшов, а вона вже повіялася, Її вже як хапун вхопив, роботящий, добрящий, непетущий хлопець Такої порідної родини, до неї всім серцем, А вона гемби не розтулить, щоб слово приязне йому сказати, Щісться, саме до хати проситься, саме на поріг стало, А вона скаче, як та, як коза, шудрата. Ну от, нарешті, і спрадешня причина маминого праведного гніву. Ай-яй-яй! Козашу драта без степця на виставу поскакала. Може, було ще й кучері його розчесати, за руку покрапленого родим ластовиням взяти та й повезти за собою, бо він, бідося, такий сам дороги до бундарукової клуні не знає. А чи йому треба той театр? Ну прийшов би та й що. Сидів би собі тихенько, надано глипав, та підраховував подумки, скільки цього року з батьком за бульбу вторгують, скільки за свиней і телят. Ні, степцю непоганий, справді і роботящий, і добрящий, і непетущий. Але ж не люби її серцю, хіба вона не казала цього мамі, хіба не просила не принаджувати його до хати, не подавати йому ніякої надії. Але мама так запала на того степця, на його порядну родину та велику господарку Хрімчуків, що й слухати не хоче. О, знов, Любов Данцю на хліб не намастиш, а без хліба вона й зовсім скоро минуща, була й нема. Пропала, щезла, як у полудень туман в ранішній. Буде земелька, буде тепло і приязню в домі. То якого ще рожна людині треба? Сказано ж, як пошлюбиться, то й полюбиться. От подивися на тітку-хотинку і дядька Андрія, яка пара, всім на зависть, і хата, як повна чаша, і крику ніхто в ній ніколи не чув. І дідваки, які гарні виросли.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 Мама моя, твоя бабуня Ярина, зятя щетай на налигачі додому провела, як виторгованого коня з базару. Привела й перехотинку і поставила: "На тобі, доцю чоловіка, а до Андрія, оця тобі, хлопче, буде жінка, суджена половина твоя. Шануйте єдне одного і живіть так, щоб люди з вас не сміялися". Неймовірна сімейна історія старшої сестри Хотинки, переконливий козир в маминих руках. Та хто тільки її, цієї самої історії у всіх навколишніх селах не знає і норовливим чадам, що пробують проти батьківських волі стати не розказує От, мовляв, як вона у житті буває Слухняним та покірним Сам Бог добро посилає Тож слухайтеся, що вам старші кажуть Ви слухали сторінки роману Української письменниці Надії Гуменюк Вересові меди Читала авторка Режисер програми Костянтин Лаврентьюк, музичне оформлення Вадима Церенка, передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!